madhambi na maasi lazima tutahadharishane kutokana na madhambi na maasi lazima tuwafundishie watu tuoelekeze kwa njia ambayo ni sawa ili Waepukana na kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana Imam Ahmad asema amepokea kutoka Umar ibn Al-Khattab radiyallahu anhu asema radiyallahu anhu Umar asema tushiku nachelea an tukharib alqura nji kuangamizwa nji kuharibiwa kwa kitu gani wa amira hali yakomba mji umekamilika umejengwa kisawa sawa lakini nachelewa Umar bin Khattab asema huenda mji kama huo kuharibika kauliza wa tuharabu wa amira amira gani, itaharibiwa itaharibika mji hali ya kwamba mji kama huo umejengwa uko sawa ala sema ida ala fujariha Abrariha waofu wakiwa wengi kushinda wale ambao kwamba ni wazuri waovu wakawa wengi katika mujtama waovu wakatiitiri katika mjtamaa wallahi hii ni dalili kwamba mji kama ule tayari usharibikiwa hakuachi Abu Murataba asema wasada wakawa viongozi wa makabila ni yule ambaye komando mnasi mkubwa Ndiyo kwamba leo anaangalia masali ya kabila lake Hii yote yaonesha kwamba jambo la maasi na kumwasi Allah subhana wa ta'ala usiku na mchana njambu nzito lazima tutahadhari na kumwasi Allah subhana wa ta'ala lazima tuangalie musho wetu sisi tutaka musho mgani je tutaka kupata faida hapa duniani au kesho akhera Tuishike uisilamu mikombona ni kwa kuwa uislamu siku zote inafutia kwa kila ambaye komani yaheri Uisilamu siku zote ina, na kuikataa yote mikombona kuna madhara ndio maana ikaiharamisha maasi Ndiyo maana uislamu ikaukataza watu kumuasi Allah subhana wa ta'ala